Välkomna till Öppet Husgruppens podcast Där vi pratar om hållspel, brädspel Och allt nördigt runt omkring Jag heter Andreas Och med mig idag har jag Fredde Och Henrik Hej Henrik och välkommen Tack tack, det var väldigt snällt ja. Du hoppar in för Mattias här idag Och snart har vi hela gruppen Som spelar in podcast, känner jag Och det är ju bara trevligt Ja Ja <laughs> ha. Vi befinner oss mitt i sommaren här. Vad gör man bäst på sommaren för det? Ingenting. Ah, alldeles utmärkt svar. Man kanske spelar lite spel också. Det kan hända ibland. <laughs> Särskilt den här sommaren. så länge det har det bara varit regn och rusk tycker jag. Ja, var halva semestern har gott? Jaha, du är... Men ba Med bara regn. Men bara regn. Ja. Jo. Ja. Jag har inte haft min semester än så jag hoppas på att augusti kommer bli jättefin. Det är en stor risk för dig Ja, för då jobbar du Yes uh, Idag skulle vi egentligen spela in ett avsnitt som handlar Om Sword and Sorcery Men eftersom vi precis har Avslutat en uh, Ovanligt lång session Av uppdrag i Mos Mosel Till gamla mutant Så tänkte vi Att vi ska prata lite om uh, Postapokalyps istället Uh, rollspelet Mutant År 0 Har uh, kommit ut Från Fria uh, Liga Det är en uppdatering av Gamla Mutant uh, På tv så har vi kunnat Följa tv-serier som handlar om Apokalypsen eller postapokalypsen, uh, Som till exempel The Walking Dead uh, Och Falling Skies uh, Vi pratade lite innan här Om att vi tycker att postapokalypsen fick en liten nystart på något sätt runt omkring 2009 och eh, därmed framförallt med filmerna till exempel The Road eh, med Viggo Mortensen och sedan 2010 med The Book of Eli med Denzel Washington så vad är då postapokalyps ehm, kollar man upp på Wikipedia så står det att det är en subgenre till science fiction och det handlar om att världen har gått under och den mänskliga civilisationen har mer eller mindre upphört att existera. Tillgången till teknologi, den är ofta begränsad. Och hur världen såg ut innan katastrofen, det kan vara bortglömt eller bevarat i legender och sägner. Så det som är centralt för en postapokalyps det är att vi behöver ha en apokalyps, en stor katastrof. Och eh, vad är det då som kan inträffa? Vad är de typiska exemplen på det? Fred, har du något förslag? En av de absolut vanligaste är atomkrig. Och det är ingen en, en, en genre som det är populärt i och med atomkrigsträckande efter andra världskriget. Men, men människor skickar atomvapen på varandra och utrotar i princip allt levande. Och där upp ur ruinerna kommer... Ja, sig De som överlever och klarar sig bäst som kan, Medel utan, mutanter och liknande, andra skrämmande varelser också kanske kan dyka upp på, på. Vem, som, vem som bestämmer, vem som har skrivit det. Så. Kanske det allra var det andra varelsaste för i alla fall så det har nog tagits över av lite andra saker nu. Ja, alltså jag som är uppväxt under, under 80-talet, alltså just det här med atomkrig, det var väl det som man eh, faktiskt fruktade mest. Det var någonting som alltid brukade snurra i mitt huvud i alla fall. Man kollade på tv och de pratade om det här eh, Star Wars-programmet som eh, amerikanerna skulle ha satelliter eller de skulle skicka upp robotar mot robotarna och, och så vidare som ryssarna då skulle, eller Sovjetunionen skulle skicka iväg. Var det någonting som du tänkte på? Du är lite äldre än mig, Henke Ja, men det har jag alltid lägget i bakhuvudet, sen lugnade du ju Ner så sen Men det börjar väl igen nu om jag <laughs> Ja, precis <laughs> ja, alltså, Människor Utrotade sig själva i krig alltså det, Till och med lite förut atom, Atomvapnans tid så var det en klassisk berättelse Till och med H.G. Wells eh, Med en Time Machine Det var i 1895 eh, det där åkande fram till en postapokalyptisk eh, värld där människa, människan lyckas förinte sig själva. så mm. eh, Och även andra så, äldre verk. så mm. gammal goding. Ja, ja, ja. ja men de har ju funnits länge. alltså med Utrotningen av mänskligheten på grund av krig, så att mm. säga. Har du något annat exempel, Henke? Vi kan ju ta pandemier. Det eh, brukar ju oftast vara ett aggressivt virus som sprids över jorden och eh, slår ut nästan hela mänskligheten under kort tid. Mm. Eh, så hela den sociala strukturen och allting rasar ihop och det blir anarki. Så man får överleva efter bästa förmåga mm. på det som finns kvar. Ja. ja. Och då är det ju. har ju fått en nytänning nu på senare år tycker jag. Ja, med, med då zombieapokalypserna. Med Walking Dead och allt annat som har gått på tv. Eller går på tv. Och sen, ja, vad heter hon, Alice i den oserien uh, filmen? Resident Evil. Uh, Resident Evil-filmerna. Ja. Ja. De, de, en filmserie som verkar aldrig dö på något sätt. Ja. Den... <laughs> Ungefär. Ja. Ja. Och inte hon heller. TV-spel-serien, väldigt löst. väldigt ja, löst. Ja, väldigt löst. <laughs> ja. Och det är väl en, det är väl ett sätt att ta död på mänskligheten med. Då ser man ju, att det finns ju rätt så mycket virus, virus ute i världen som är rätt eläckare egentligen, men det blir ju inga zombies utav dem, vad vi vet. Det är någonting som på något sätt är lite verkligt, men det är aldrig någonting som än så länge har hänt. En riktig riktig pandemi. Nej, det har nu ju inte varit. Ja, och sen har vi Eh, att eh, mänskligheten i princip utrotas Av eh, någon extern fiende Det kan vara utomjordingar Som invaderar jorden eh, Och givetvis eh, Ja Givetvis vinner och eh, förstör mesta och Tillfånga eller döda mä mä äh, mänskligheten Eller ska det vara Någonting som mänskligheten själva skapar eh, Som sen slår tillbaka mot dem själva Exempelvis maskinerna i Terminator eller The Matrix i slutet ja. Men är enkelt att det är en eh, extern, eh, oftast intelligent kraft som medvetet eh, utrotar eh, människorna av en, en annan anledning. så det Den, den mest fantastiska mm. på något sätt. Eh, varianten av katastrofen skulle jag kunna tycka. Mm. Och en väldigt. Eh, ...gammal variant, och det är nog wells ...bit War the Worlds. Mm. Som mm. skapade ganska... ...välkänd panik när jag läste ut den på radion. <här> <här> Tror man lite tag där... ...att det verkligen hade hänt. Ja, det var många som bunkrade upp... ...och beväpnade sig hemma. Mm. Ja, det var många som ringde polisen och sa... ...hjälp! <här> ja... <Jaha. här> Det visar väl ändå att den här rädslan för apokalypsen ändå ligger någonstans inte så långt under ytan i mänskliga kollektiva medvetandet. Naturkatastrof ja. Världen grundar och formar naturligtvis naturkatastrof. Exempelvis då kanske havet stiger som i filmen Waterworld eller en meteor som slår ner ungefär som i Armageddon fast den hann ju aldrig fram. Nej, precis. <laughs> Eller andra katastrofer av global och förödande mått. Mm. Uh, ja, det kan ju vara... Uh, världen blir en uh, öken. Det blir för varmt eller det blir för kallt. Så det, det är mycket som kan hända. Uh. Det muterade neutriner som är 2012. Mm. <skratt> <skratt> ja, precis. Men, just sådana här udda uh, varianter som man kan se... Och uh, så tänker jag egentligen på de här som kanske hamnar lite ur normen eller en lite, liten uh, förändring av själva uh, kanske katastrofen i sig eller vad som, som kommer efter katastrofen. Uh, en av mina favoritkampanjvärda för Dungeons and Dragons det är Dark Sun. Och det utspelar sig en ojästvänlig ökenvärld som har ödelagts av magi. Istället för eh, atomkrig egentligen skulle man kunna säga. Det tycker jag är en intressant och kul blandning mellan eh, de ganska så vanliga fantasin eh, och eh, postapokalyptiska eh, kampanjvärlden eller världen överhuvudtaget. Eh, en annan variant är också det som eller, är, finns också i Eclipse Face. Ett, eh, ett annat rollspel. Ehm. Där eh, någon form av utomjordiska AI så har dykt upp som kallas titanerna. Och har mer eller mindre utrotat hela mänskligheten och ödelagt jorden. Och det enda som finns kvar där är eh, nanosvärmar och mördarrobotar. Så den är helt obebolig. Och mänskligheten har tagit sin tillflykt till, stjärnor till stjärnorna. Och lever i en transhumanistisk framtid. Där man i princip är odödlig eh, Eftersom man kan förflytta sitt ego till nya kroppar eh, Hela tiden, man kan göra backup på sig själv och sådana saker Men man lever ständigt lite i det här hotet eh, Om att eh, titanerna då eh, kanske kommer tillbaka Och det kommer betyda troligtvis en total utrotning av mänskligheten Eller transhumanismen och jorden är ju som sagt Obebolig, det går inte att återvända Till den En som jag gärna tar upp är Battlestar Galactica Som i alla fall är Den är nyare för den jag har sett Och äh, spelat Som mm. det här spel som, har Jag har inte spelat i sig Men den ska vara rätt trogen serien också äh, Den är lite intressant I att det inte är äh, jorden Precis som är utgångspunkten Utan snarare Den här destinationen Um, utan där är det uh, en serie med tolv uh, planeter med, uh, ja, ja, till synes människa i alla fall Som uh, där också, återigen det här med en fien, uh, med, medveten fienden fiende som försöker utrota dem Och uh, Cylonerna, deras egenskapelse Som åtsvänder och utplånar uh, deras hem så att de måste fly och så den ett nytt hem med mycket, mycket fokus på de psykologiska aspekterna. Dels eh, misstänksamheten mot sylonerna, som kan vara vem som helst, eh, även mitt ibland om, men även mellan människor, alltså olika maktkamper, eh, hur, hur de ska klara sig, eh, och eh, små, småsynthet och gerighet, även när hela mänsklighetens överlevnad står på spel. Så. så det är också en liten en rolig variant på det här. Det du, Andreas, en uh, Cthulhu-postapokalyptisk grej någonstans. Ja, du tänker på cthulhu här. Just det. Ja, cthulhu är också en variant. Det är, är sådana fusioner mellan olika uh, genrer egentligen. Ja. Såna korsblandningar, vi nämnde ju korsblandning mellan uh, postapokalyptisk och fantasy. Så finns ju blandningar av postapokalyptiska andra genrer också. Bland annat slövkraftig kombinera både det här med postapokalyptiska världsfasen med Lovecraftiansens skräck och de varelserna som är därför är knippad. Jag skulle faktiskt vilja nämna också alltså olika former av zombieapokalypsvärda. För den zombieapokalypsen är på något sätt alltid pågående oftast. Den har precis inträffat som när vi till exempel spelar Necropalyx. Det är bara dagar eller veckor efter att det har bakat åt helvete och man kämpar sig genom en värld och upplever egentligen apokalypsen. Och inte bara efterdyningarna utan det är fortfarande pågående. Det handlar väldigt mycket om information också. Man, man vet inte vad som pågår. Um, man har inte koll på andra delar av världen. för Kommunikationsnät och allting har, har fallit samman. Som att det är smärsigt. Det ja, Man är ingen aning vad som pågår Om man kommer fram Eller vart man kommer för den delen Visst är privatiseringen här ja. ja. Men om vi ska försöka koppla in Postapokalypsen då Till eh, eh, Kanske rollspel För det finns kanske inte så många brädspel och såna här saker som presenterar postapokalyps. Det skulle mm, jag, jag såg något nu som heter Tsunami. jag har ja, till det som heter. Mm. mm. Bara nutnut. No, ja. Det finns det några zombiespel också? Jag kommer inte på några ja. läckna namn på dem. Uh, Zombieside är en ny som är ganska populär. Uh, Last Night on Earthway heter var en, eh, också en sån här eh, mer så här, baserad på en lite tisigare zombiefilmer. Okej. Okay. <laughs> eh, zo alltså vanliga bereddspel, zombies. Zombies, vilket förglades. Mm, det finns eh, jättemycket i just zombiespel. Zombies hur mycket som helst i det mm. området. Vissa bättre än andra. Ja. <laughs> <laughs> Där finns som sagt hur mycket som helst. Men kanske just renodlat, typ Överleva wastelands eller någonting i den stilen kanske inte är sådär väldigt <skratt> um, så där vanligt förekommande. Men om vi försöker koppla in då postapokalyps till kanske en rollspelskampanj. Um, vi har diskuterat något antal punkter här som vi kanske skulle vilja behandla. Um, och den första vi har är egentligen att, att, att välja en katastrof. Hur um, Hur viktigt kan det vara egentligen? Och har vi några favoritkatastrofer? <laughs> vilken den lättast kanske att använda? Ja, men, det, tittar man efter på vilken katastrof som är, är, är lätt att, att använda det är ju, det är ju de så alltså, det är atomkrig. Mm. Det, det är rätt lätt att använda. Eller en zombiekatastrof. För en zombiekatastrof katastrof finns ju oftast väldigt, väldigt mycket utrustning kvar mm. Det är ju fördelen med den Medan fördelen med ett atomvapenkrig. Det kan ju vara det att det finns ingen utrustning. Nej, precis. Så det, det är, ja, det är de två kan vara lätta att få igång, tror jag. Mm. Jo, det är de två som är störst, som är mest välkända och eh, går nog att göra mest med. I synnerhet krigsapokalypsen. Eh, för då kan man liksom skapa om hur världen ser ut, ungefär hur man vill. Mm. Ja, Precis. Ja, som där, där, där har du liksom, tar du ett ta avstamp 2014 så, så finns ju all struktur och så vidare kvar. Du vet var landsgränser går. Du vet liksom militär ungefär på olika världsdelar och länder och så här, Så du, du har ju väldigt mycket sånt att hämta ju. Det kan ju vara en fördel när du bygger kampanjen också att du vet väldigt mycket om ja, man kan världen ja, om, en, så om uh, man kan världen som den antingen är eller har varit Ja, det blir en uh, tydlig skiljelinje där mellan zombies och krig alltså, i zombieapokalypsen mm. så blir det ofta försöka återskapa civilisationen vi hade och i efterkrig så är det försöka skapa en ny civilisation så gott det går mm. Ja så sitter man där och använder flaskapsyler som valuta Ungefär <skratt> Ja <skratt> Helt rätt en, en annan sak som kan vara Ganska så viktig att tänka på Det är kanske hur, hur länge sedan Inträffar den här katastrofen Det kan ju få ganska stora effekter Som vi sa innan så är ju En, en värld som drabbas av En zombieapokalyps det är du kanske oftast just i apokalypsen när den hände men har det till exempel varit ett atomkrig eller har varit en yttre fiende som har anfallit jorden och förintat den mer eller mindre eller förintat mer eller mindre mänskligheten då kan ju just det här med att hur länge sedan är det katastrofen verkligen inträffar det var ganska så viktig under ett atomkrig så om du flyttat tiden flera hundra, kanske till och med tusen år fram i tiden så är de här zonerna kanske med radioaktivitet betydligt mindre eller begränsade och framförallt välkända och jo, mänskligheten har haft en lång tid på sig att kanske återskapa en hel del funktioner som ja. i civilisationen liknande precis mm. Mm. ja, Jag hur... det just hur länge sedan det är, blir extremt viktigt rent storytelling sitt för att bestämma temat på det hela. Mm. Om det är alltså, under och efter direkt efter själva katastrofen, då är det mycket fokus på den mänskliga naturen, folks interaktion med varandra, det psykologiska, hur de klarar sig och sånt. Och sen ju längre och längre ifrån det kommer, och ju mindre folk, mer folk glömmer bort det gamla situationen, desto mer går det liksom åt samhällsatirhollet ofta ganska cynisk sådan det, det man ofta ser också med gamla filmer och, och böcker typ Logans Run och Time Machine som nämnde förr så, mm. Mm. så man, det får man tänka på också vad exakt är för historia man vill berätta Sen är det ju eh, rätt så bra med ja, för väljer man en, ja, en katastrof som ja, många som är med och spelar kanske eh, känner till, eller världen de ja, kan tänka sig världen då blir det lättare för dem att göra massa dumheter som man sen kan spinna vidare på <här> <här> Ja, jag <här> ett, Ja, för det finns ju alltid eller det händer ju alltid You know. mm. Mm. Sen tror jag också att det kan finnas en risk I att om, om man har Man vill spela i en postapokalyptisk värld Och det, det är den settingen man vill ha Men man väljer att eh, Kanske lägga katastrofen Så långt bak i tiden Att man mer eller mindre har Ramlat in i en annan typ av värld Då kanske man mer eller mindre Nästan ramlat in i en fantasivärld, eh, Kan man ju nästan tänka sig Jag, jag tänker på en författare som heter Jack Vance som har skrivit The Dying Earth um, som är en, en postapokalyptisk värld som uh, visar spår av uh, teknologi men har en väldigt väldigt tydlig fantasyton till sig. Mm. Mm. Fast man kan ana att uh, de här sakerna de hittar och de här olika grejerna det är alltså hög teknologi um, som de använder då. Mm. En annan uh, serie böcker som jag har läst uh, av, uh, av författaren David Gemmel om uh, uh, en, en karaktär som heter John Shannon. Och det är också en, sån där, en värld där det numera finns, uh, magi och, uh, och liknande. Men det är en tydlig postapokalyptisk värld och till och beskriver hur apokalypsen skedde och sånt. Mm. Där det, i den världen var det typ att hela världen välte på sin, på sin axel i princip och orsakade gigantiska jordbävningar och tsunamin. Eh, och, men ja, då blev det mera åt fantasyhållet egentligen. Det är bara lite inslag av det här postapokalyptiska. Inte att förglömma då eh, senaste hitten från Monte Cook, eh, Numenera som också liknar den här det, det är fantasy i, med backdropen av en eh, tidigare högteknologisk värld eh, och som, som lånar idén ifrån att, eh, jag kommer inte ihåg vem som har myntat det, eh, tanken att för en, en icke-högteknologisk civilisation så te sig en högteknologisk civilisation som om de använder magi. Eller var gudar Eller någonting i den här stilen Ja det var Arthur C. Clarke som sa det om all teknologi som är tillräckligt avancerad Där går inte att skilja från magi Ja det är han som sa det Men vad är det som kan få Vad är intressant för en spelare i en postapokalyptisk värld Vad Spelaren kanske bara har rent intresse av den Men vad kan äh, Spelledaren äh, Dra i för tråda För att äh, få den att spinna igång Ja Ren och överlevnad kanske kan man börja med Ja Det kan ju vara en väldigt hård och eh, ogästvänlig värld man, man spelar i Ja Och att utforska världen Om man vill ha lite mer Öppen världsstruktur På det hela äh, åter, Eller återupptäcka världen As it were mm. Mm. Ja, det är ju lite det som på något sätt fanns i mutant. Det som vi har när vi spelade uppdrag i Nås Måsel. Men var det mera eh, skaffa sig eh, pengarmakt och status över den civilisationen som finns kvar. Ja, ja, visst. Det är också en tydlig motivation i egentligen alla settings, inte bara postapokalyptisk. Nej, nej. Mm. Det, det är ofta som en drivkraft för många. Men mm. åt det det beror ju på, ja, återigen, vad grupp, som vanligt vad gruppen vill med kampanjen. Så. <laughs> no, <ja. laughs> Vilka sorts spel man vill spela. Mm. Det är de som verkligen vill spela det här riktigt hardcore survival. Och då kan på på apokalyptiskt vara väldigt passande för det. Dark Sun är ju en sån här kampanjvärld som verkligen kan spelas eh, riktigt hardcore. Eh, men sen samtidigt också så, så kan det bli för mycket hardcore och då blir det mer... Eh, sitta med räkenskap med en. Hur mycket vatten har vi? Eh, har vi tillräckligt mycket med anti-radioaktiva tabletter här? Eh, då blir det liksom bokföring istället. Ja, oh. nej det skriver S smidigt och lätt. Mm. Ja, det finns ju de som bokföringsspelen också Men <laughs> jo, jo. <laughs> vi är inte dem oftast <laughs> Nej, det är oftast mm. inte Utan för vår del så brukar vi föredra lite mer lättsamma som Necropolis är ganska tacksam det. Är, det är lite zombie-kötta spel Och sen finns ju det där med mat och vatten och överlevnad och sånt alltid i bakhuvudet Men det är liksom det är mest action som spelar roll Men så samtidigt finns ju skärmen. Alltså jag gillar när vi spelar zombie Alltså Necropolis. Mm. Att, att, att den här lilla bokföringen i alla fall att, att, att, Hur mycket mat har vi? För, för det skapar lite den här paniken Nu måste vi röra på oss Kan vi, kan vi ligga still här en dag till Där vi gömmer oss? Eller, eller löper vi risk att vi sätter oss i en situation Där vi inte har tillräckligt med mat och dryck då? Ja, precis Ja, det är ju en, en väldigt tydlig och klar motivation i alla fall till att kör vidare, alltså ta sig därifrån och leta nytt, eller mm. utforska ner istället. ställen. Även om ä, Henke gör sitt bästa att sätta i hjulet för oss. Fokstavligt <laughs> <laughs> <laughs> ja Jag gör vad jag kan. Mm. <laughs> Nej, men det, det jag tycker är en drivande sak egentligen i all sån här jag tycker det ska finnas ett litet hot i alla fall Att man ska känna sig utsatt Man ska inte känna sig trygg i en postapokalyptisk värld Inte hela tiden Nej, du kan få ha perioder av trygghet ja. så, så som du har skapat i kampanjen egentligen När vi spelade mm. att vi, kände, vi har känt oss ganska trygga ett tag att, ja, att vi, har, vi har en plats att vara på, den känns säker vi har kunnat få tag i mat och utrustning Vi har kunnat förbättra vår situation Men sen så Din fula fan så rycker du undan benen på oss Genom att eh, Ta bort två viktiga saker eh, För det första så har vi haft möjlighet Att ha kommunikation med en annan Plats Med en annan civilisation kan man säga eh, Och känt har haft ett mål att försöka ta oss dit Men sen så Bestämmer du för <laughs> Att mer eller mindre utrota den platsen. Mm. Mm. <laughs> I say nothing. Ja. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra effekt. För att helt plötsligt känns det att man, man börjar få hopp. Mm. Och sen så kommer den här stressen igen. Ja. Att... Och jag införde ett helt nytt hot. Ja, precis. Så det, det var... Um... Ah, det, var, det var väldigt snyggt gjort faktiskt Ångest Ja sa du ångest Det var bara ja. roligt <laughs> ah, det, det, det tror jag är en viktig del att, um, För det, det kan jag känna ibland När jag har försökt presentera Postapoklyptiska spelvärden Att den till slut har blivit för trygg Ja det, bli, det blir bara en annan kampanjvärld Det skulle kunna vara en vanlig fantasyvärld Eller någonting Uh, det finns inte det där riktiga uh, hotet finns liksom inte kvar det som gör den i en postapolitisk värld är jobbigt det finns inte kvar i den längre nej precis uh, hot hot måste ju alltså mot gruppen eller mot individen uh, bör ju finnas uh, om inte uh, överhängande men i närheten mm. uh, dels får ju då en karaktär, man kan ju spela en karaktär på ett visst vis den har ju oftast personliga mål. Mm. Och jag menar, kan man då göra dem utan att det händer en massa konstiga grejer runt omkring? Eller de andra i gruppen då blir arga? Mm. Basse? Mm. <laughs> ja, då, då, då blir det ju förtryckt också, som du sa innan. Mm. Det ska ju hela tiden finnas hot mot individen eller hot mot gruppen. Ja. Så att det måste hända grejer hela tiden. Lite i alla fall mm. <laughs> <Ja>. <laughs> Och med det så avslutar vi Dagens podcast Och eh, vi tackar så mycket från oss Och så hörs vi och syns vi Nästa gång Hej på er och Hej då Gido.